Çdo lavdë dhe, dhe falënderimi takon Allahut te bareke ve te ala. Allahu te bindemi dhe vetem ati falë dhe ndihmi kërkojm. Sallavatet te mira te Zotit te bareke ve te ala te gjitha te tubuara tek njeriu i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shoktet e tij besnik, mbi familjen e tij te ndarshme, mbi gratet e tij te pasterta te gjith besimtarut te cë te ndjekin rrugën e tij te mira deri ne ditën e fundit te kësaj bote. Të, të ndroruar të praneshëm të ndëruar dhe zër, dhëtë dhë vazhdojmë me lejnë e Zotit Tebare Kjovët e Barë, Kjovë, Ala në serin të cënë e kemi fillu e, mbi jeçkrimin dhe biografit e njerëzve më të mirë pas pengamberve, dhe të janë shokte pengamberit tonë, sallallahu aleyhi vësallem. Natërshëm se shokte pengamberit aleyhi salatu vësallam, fletët e jetës e tërë i kanë të mbushura edhe i kanë të stërmbushura me me ndjarje dhe ndodhi dhe rastet të cilat neve kemi mundësi me, me i shkoqit. Por se koha shumë ngusht dhe neve dëshirojmë që ti, ti përmeni me disa prej shokve të pengamberit ale i salatu e selam e ti përmeni me disa prej gravve të pengamberit ton ale i salatu e selam e disa sahabeshat të tjera nëse na mundëson koha me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. -Gjell Do mos dëshmërisht e kemi me vazhdu edhe një pjesë nga jeta e Ebu Bekra Siddiqut radhiallahu anë që njëftohemi edhe pak më detalë se kush ka qenë kënjëri është shumë e pështir me folë në këto dakikat pakta këto minutat pakta për jetën e njëriju të më të mirë pas për nga mberit tonë sallallahu aleyhi sallem pro njëriju kër e lezon historinë e Ebu Bekra Siddiqut nuk din cilla pëshon më shumë se cilla apo cila ngjarje e jetës së tij është më e rëndë se tatjtra apo cila është më me mesazh se sa tjetra por çka se çdo rast i tij çdo ndodhi i tij çdo porjetimi e Abubekrit është i lidhur ngushtë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çdo përkrahje e tij është afër pejgamberit alayhi salatu wassalam andajt mundohemi në bazë të asaj që e kemi pasur të përshtatshme që ti përmendmit disa raste nga jeta e Abubakr Siddikut duke i shpjeguar me disa projdobive te cilet i kan shkoqit dietar te muslimanve prej te rangjarrjeve dhe ne fund ata profondoje me lejen e Zotit Xhelalul Gjel me disa fjal te cilat i ka lan Abubakr Siddiku. Proj i ka lan si poros i jau ka lan muslimanve qe t punoin me ato. Përmendem se Abubakr Siddiku me pajtimin e kret dietarve te hel sunetit esh sahabiu me i madh. Por Abdullah ibn Uthman Abu Bakr Siddiq, i ashtuquhuajtur me emrin Atiq, te cili e mortoi pejgamberi alayhisalatu wassalam, ethe Zoti o ngjel el-Jelalu e, e quajti Siddiq, alladhi jaa bis-sidqi wasaddaqa bih. Ka than Allahu el-Jelalu në Kur'an, ayy zili ka ardh me të vërtetën, ayh Muhammed alayhisalatu wassalam, wasaddaqa bih, dha ayy zili ka vërtetuar pejgamberit është Abu Bakr Siddiq. Qishë është qujtë Siddiq? Kanë thonë disa djetarë, kjo ajetë është që ja ka vendosë emrin Siddiq. Disatë të tjerë kanë thonë, Siddiq, Siddiq do me thonë a i cili beson fortë. A i cili vërtetonë me besnikrit, brendshme dhe t'jashme një lajmë. Por kjoj lajmë është pengamiri njën sallallahu aleyhi sallem. Kanë thonë djetarët, Siddiq e ka mur nga njarja e Israz dhe Mi'rajit e kemi përmenjë në rasën e israsë dhe miëraqit dhe se ka qenë në rasë të israsë dhe miëraqit hutia më e madhe për arabët pro pengamberi së sëllëm kërë i ka thamë po, ma ka zbritë Allahu Gjibrilin nga folë Allahu me Kur'an janë pengamber kjo ka qenë e madhe por deri diku o konë muhabet diskutimja a është pengamber asë është pengamber kërë ka ndodhë rasë të israsë dhe miëraqit kjo ka qenë vula e dilemave që ja u ka vendosë Arabëve. Dhe një ditë prej ditëve e takoj në bubekë kërësit dikut, dhe i thoj në bubekë kërësit dikut, a e dik i shoki jëtë qka po folë? Thanë, qka po folë? Thanë, po thot që kam qenë prej në meke, në Palestinë, në Aksa, mre në një natës. Arab me ullëthu prejnë meke, derinë palestinë, në atë ko me deve, me gomarë, me kali, ka qenë absurditetë, ka qenë absurditetë. Sikur me thonë, ta është dikush, prejtë Kenioni shkojnë Ameriku këthi prapë, sotu në njësë, parëzit, shkojnë neti prapë ardhë, njërzit, kjo shumë e rangë, me besue. Tha, aj po thotë që shtu, tha dhe po thotë që ka imë qilë, ka hecë në qilë dhe deshtën me e zonë në ngusht e Bubekrin se kështë që ka pofolë e në kuptimin a dhe ta shkimi besua e Bubekre sidiku këto e moremërën e sidik thane am i në këne këtë kalë tha po, si ta kisht than, i besoj i tha si ta kisht than se këto që ka pofolin si janë të besushëm jo që aj e, e, e vendosi e Bubekrin ndilejmë rasin e is ras, po tha si ta kisht than se juve si ju besoj, a ka thonaj A nëse ka tham Osa dhe kobe Unë e i besoj Than, i beson? Tha unë i besoj si i folë Allahi E s'pi besoj që se pas ka shku për një nat Prejnë meke në, në aksa Andaj thë në djetarët Se prej këtu e ka morë emrin Asiddiq as Dhe për nga meri njën sallallahu aleyhi sallem Shpashar kër i ka folë Grujes ti ajshës Qikës e bubekrit I ka thamë ja binte siddiq Oj qika siddiqut Dikë ka qenë vazhdimish vler për e bubekrim radhjallahu anë. Pro vashë dimishti ka thonë, oj bia e besnikut. Oj bia e besnikut. Oj bia e të sinqertit. Pro kjo ka qenë vler edhe për ajshën, por edhe për babën e ti, radhjallahu anë. E buve kërë sidikut të ndërruar vezër, ka jetu, sa ka jetu pengamberi, ale i salatu e salam. Gjëzët e tri vite. Ka qenë më i vogëlë që pengamberi, për dy vjetë e gjysë. Ka qenë më i vogëlë që pengamberi, ale i salatu e salam, për dy vjet e xhijis dhe kanë dhruajet në një tënd ditë, të cilën kanë dhruajet pejgamberi uallaj sallallahu alaihi salatu selam dhe ajo është dita, dita e han në vitin 13 të hijrit, në vitin 13 të hijrit, pra dikun dy, dy vjet e xhijisëm, pas vdekjes pejgamberit alaihi salatu selam, kur i ka plocu 63 vite, kur i ka plocu 63 vite. Për rasteve që kemi mundsi me shqiptarët e që janë shumë domethanse është kohën në meke kur Ebu Bekërë Sidiku ishte nga të vetëmit apo nga të paktit që i pa të mbesu pengamberi sallallahu aleyhi sallam një, një ras për i rasteve kur Ebu Bekërë Sidiku i ka kërku leje pengamberi sallallahu aleyhi sallam me e shlu meken të regon Aisha radiallahu anha thot kur u ngushtu gjendja në meke dhe u shtu tortura edhe u shtu mundimin dhe i muslimanve të pak që kishin besu, thot baba jem i kërkoj leje për nga mberi së sellem me e shlu me e kër. Gase bubekër rësitiku ka qenë si njëri shumë i but, ka qenë si njëri i prekshëm, i dhimshëm, e s'ka mujt me duru me ndodhë dhishka për nga mberi së sellem, e ajë musmimujt minimu e. E i tha, a ka mundësia rësullat dal, qkoj në dikun tjetër? Tadajhara diye Allahu anha i kërkoj me shku leje në Abisinë, atje ku shku disa muslimanë të cilët e kemi përmendur. Thotë dhe pejgamberi alayhisallatu selam, "Iza iza leje, kur dol dhe u nis." Thotë Aisha, "Dëmrinë me një vend i cili e ka emrin Al-Himad, dikon 7 km larg larg Mekës. E takoi një njeri i cili quhet Ibnud Dhun." Kështë e ka posë e imrin, ka qenë i dhujtarë, s'ka qenë i muslimatë. E takon dhe aj ka qenë zotnija i që ti katuni. Kë ibnuduhën dhe ka qenë zotnija i që ti katuni ku undal e bubekërë si diku. Thoth dhe i tha, ku jetë u shku e bubekërë? Tha, po e lo mejkën, qkoj dikun në tokë të zotit, ta adhuroj zotin të më gjellë gjellë lu pa presionë. Nga se banord dhe vendasit e mi janë të më tërturue Tha Ibn Duhunne Tha qiftin tanë me e përzon Qiftin tanë me e përzon me kelit Së është regull Pasta ja përmeni Ibn Duhunne disa cilësi Ebu Bekrit Ku kanë thonë djetarët edhe jashtë mejkës Arabot kishin ni për vlerat e Ebu Bekrit Para se mu ba musliman Qiko qka i thot Ibn Duhunne Thot jo Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në se ti e njëmon atë qka s'ka e para s'munët një njëri qka i njëmon atë në fukarave mu përzan por të dha shufë me pësë është përzan tha s'munët ajë qka i njëmon fukarave mu përzan kështu i patan khatijja pe nga mberi së sellem mosu tut mosu friksoja rësullë Allah se Allah unë nuk e len dhikan qka i njëmon fukarat pandim tha ti e njëmon fukaran u atësirur rahim dhe i mbanë lidhët farefisnore së mundët diku që ka i mbanë lidhët farefisnore mu përzanë së shte drejtë mu përzanë pas ta i tha dhe i nimon doptit praj bubekre si diku prej citsive që i ka pas doptit ku ka pas po dopt është munue me indihmua dhe, dhe i mikprat misafirt të arabët ka qeni vlerëa ma e madhe me e prit misafirim Mirë po këtu nuk është pritje misafirit hajtë e bujrëm, jo. Kjo pritje mikësafirit është kur ti jepë këtë senet e tua matë mira për misafirim. Ta e ka po si të si e bubekërësidiku. E bubekërësidiku, kër i ka ordi kushë misafirë, nuk i ka thonë kështë qërti që ka metë. Jo, matë miratë, ja ka si edhe misafirit. E kibë në dugunë në pëjithot e bubekërësidiku, qifti jotë mu përzonë nukën regullë. Pasa i tha, vëtu inu ana, alana wa dhe kur ka dikush khasmi mundosh mi aldat drejten kur janë dikush trok di veta, ti mundosh mos me anu ka i joti po mundosh ka ashte drejta dhe këtë janë cilëcit mloja këtë janë cilëcit mloja pengamberi ka posë cilëci a.s. a ne e bëbë kërësidiku ka qeni njohur me vlera shumë të mloja tek, tek arabët pasa i ka dhanë une të mbroj tyje une të mbroj tyje ka thonë këthau të shpija jote, banë që ka të dush një badetin tanë, ki s'ka hinë fe, ki për i thotë ti që shtu që shi jesi njëri, me këto që të si zguzon me të përzonë, unë e të mbroj, të arabët, mbrojtja ka qenë prej krijetarëve të fisit, njani i pari fisit, i ka thonë tjerve unë jam të mbrojt këta, ki mu paskanë edhe vrasës, zguzon me prej kërkush, këtu i ga në posa detet të të regullu me. I u ka shku kurejshve du ka thonë. E bubek rikëthejat në shpi. Unë e i dalë mbrojtje. Ata i kanë thonë, a i përna tërturon neve. Shiko? A i përna tërturon neve. Ka thonë, shka ju banë? Ka thonë, le dzonë në Kur'an në me za. E na i provokon fmid dhe gratë tonë në më mëndjeletë. Nga sa ata gjdë kanë që e kanë dië Kur'anin, apo u ka shpë, u ka provokuar prej Kur'anit, është prej prej Kur'anit e kanë thujt mendjelet. Sikur të thonë muslimanët, ja kanë shpërla trunin. Ata i kanë shpërla trunin. Xhami shkon atëre u kon e zakonshme. Si çkoi me Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam ja kanë shpërla trunin. Andaj i ka thonë pejgamberi sa sahid, si hirbaz, se i mashtron njerëzit. Hasha, i pastërosh pejgamberi alaihi salatu sallam nga këto. Mir po kjo ka qenë e zakonshme tek ta ka dhe me pranojnë ambrojtjën tane me një kusht letë falët në shpi dhe mështë legjojë Kur'an me za letë falët në shpi dhe mështë legjojë Kur'an me za ju ka këthije Bubekrit a pranojnë ka thonë të mam ka, ka thonë të mam vetë të mësme, mësme pas tërtura u ka këthije e Bubekrit si diku në shpinë e ti dhe ka fillu për një periud si pas marveshës me, me u falë namazin dhe me legjo Kur'anin shpi Një ditë për e ditëve së ndërërën me le gjukur anën për shëhtas. Kuptimin mës me le gjukur me za. Dikushtot po, a qaq ka qenë problematike? Sjankon shpijat si tonat. Sjankon shpijat si tonat. Sjankon shpijat si tonat t'in shpij tanën me le gjukur anën me za. Sjankon shpijat kanë qenë shumë modeste. T'ka një kujshia. Shpij, shpij të tërë kanë qenë opi loqit, opi tendave, diku shatorës kanë qenë shpijat të sod njëri ju me veprun brenda, brenda tëre një ditë për e ditë dhe së ndërani për për kërësidiku me ndalë Kur'anin dhe del në borë të obor i vetë dhe fillon me ledzhu Kur'an me zanë dhe fillojnë dhe me e dëgjue arabot fillojnë me uafruë nga se Kur'anit të ndërrua në lezër Kur'ani na kër e dëgjona Kur'anin nuk në provokon si ata se se mor në veshë, drejtë për drejtë ata çe kanë marrë veç drejt për drejt ju kanë fluturuar zemrat. Ju kanë fluturuar zemrat. Sot njerëzit fatkeqësisht ju fluturojnë zemrat për shkak të muzikave, për instrumenteve, pa zot harën ngon. 700 harën ngon. Sot hiç ben zemër e kanë këta. Muslimanët e parë Kur'anin e kanë pasë kështu. Skan shumë me nejt për Kur'an. Gjasë Kur'ani i Zotit Xhelal Xelali është fjalë e Zotit Teberake u Teala, o shfjalë e madhe. Andaj janë provokuar, e kanë ditë junë Arabve. Kur e ka e kanë po atë të mdojtë se kispi rri marveshës e kanë këthi Ibnu Duhunën i kanë thonë marveshën që kanë bajtë me mbrojt Ebubekrin e ka thëj ka thënë që ka thëj ka thënë po lezonë kur anë meza po ne i provokonë me ndjeletit tonë sufehatët tonë po ata që s'kanë shumë menë e rrë dhe Ibnu Duhunën të Ebubekrësidiku dhe i tha a ka mundës i Ebubekrë me me e këthi që është të shëllam. Ka thonë se s'kam qef me të shti unë në mbrojtje e dikush me arë ti me të bëjt dam se ma më zbret autoriteti. Por e i thotim në dukunde, unë ti të kumë mbrojt me një qëfar marveshje. Tash ti se ke mbojt marveshje. A ka unë mundë si me më këthi mbrojtjen që atë sigurin që ta kumë dhamë se me bëjt me arë me nguz dikush. A unë të kumë mbrojt, kjo ma zbite autoritetin. Se i Arabë të kanë pasë mësëmjura autoriteti Atere Bëbëkërë Siddiqë u thotë Arrë gjihu andhimmetik Ka thonë mere sigurinë tane Këthejna të siguria dhe mbrojtja E Zotit tëmë Gjellë Gjellalu Dhe ka vazhdu e Bëbëkërë Siddiqë Me, me Bajë batet Allahun Gjellë Gjellalu Me lezukur anin në oborën e ti dhe e karujt Zotive të bareke Kënë gjarit ndërrua lezër djetar kanë, kanë, kanë shkoqid Dhe kanë zjerë shumë prej përfundime dhe, dhe më E para dhe premënsime dhe që e kanë gjerë, qële është ajo? është se, edhe ma i miri, ha, edhe ma i miri për njerëzve, qiko që farë të cilësi ka përmenjë, sa të buta, ti o e bubëkër, i e fukarave. Dikushtot, e, po të fukarave, njerën që ka e një mon fukarat e dojnë, së është të vërtejtë. Minë një her i vinë ato, e, hienat, për mi thonë, ty, për se për se zbulonë ata që ka e kanë obligim me një muës një muëjt. Andaj, thë atje një monë doptim, e një monë varfrim, e donë hakun, i një monë njëri që akot drejt, i, i jemi këpris për misafirim, me gjithë këta, thënë djetarët, kur dvjene punat e zoti, dhe njëri që lëndi rrugën e zotit, e përjaçtojnë. Ata e kam përjaçtu dhe njëri matë matë se këtë, dhe është Muhamedi s.a.s. Andaj na, Zakonisht njerzit thosh, apo mos e kanë përzon, ka bëu diçka. Mos so u shkësh kështu sa har. Para mendona mu paskon konën pejgamberit s.a.l. Vezh del del atje, nga se smunesh me e kuptuar ngjarin pa dal atje. Din konën pejgamberit s.a.l. Dhe kanë thonë, ba, vaj, e kanë përzon Muhamedit s.a.l. Çka kish më thonë? Vallai mosi këto të motit e kanë vendosur të dinë bë diçka. Akot e kot se kanë përzon. Çi shtoj njerzit, çu shtu thojnë, i fortë janë hak. E jo haki është i fortë, ka dalim. I fortë jënë haki, kjo hatë të e zullumë qartë. Ate muslimantë është haki jo i fortë. E ka dalim mentaliteti që ka thotë, e vërteta është e fortë. Dhe du të me e luftu për të vërtetën. Dhe ka dalim me thonë, e ajë që ka i fortë, që ajë këtë të në të vërtetën. Shë mundë të kështu? Se du të me nadalë fir aunin të vërtetën. Du të me nadalë në mërgutin të vërtetën Andoj mësimi i parë që kanë thënë djetarët është se sa doj i bu që t'jesh, sa doj i mir që t'jesh, sa doj mi këpric që t'jesh, zdo me thënë se dojnë zullum qartë, zdo me thënë se dojnë kejtë, andoj shiko e bubekri, njëri maj mirë në fëtirë tokës. Edhe ka qenë i dopë i zaif të përmenën, Fiz në fizionomin e ti, në fizikun e ti ka qenë shumë i dopë zahet i kanë ra pantolonat i kanë ra prej prej dobësisë së tij derisa u shtankut te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai te ndërua Allazart ndohemi me e ndryshou pak mentalitetin ton. Jo çdo herë me dhon gjykim çish japin keq, por me mendu pak. Me me me e përdor fikrin ton, fiqirën ton, me e përdor na pak çka ndodhi. Kur shaut dikush, kur ofendohet dikush, kur përdhoset dikush, jo më thon, a si ta kisht thani forti këtu s'ka mohabet. Mu boj fortin e ditit dopt, ç'i jndot. Andaj të ndëruar Vezër, nga kënaçka morna mësim. Morna mësim se edhe të mirët, edhe të pastë, edhe devotshmit, edhe njerëzit që s'i dojnë të keqën kurgujna, s'do më thon se gjejn prehje dhe gjejn srehim tek njerëzit. Por më ka mundsi më ndodë e kundërta. E dita premisja që ai ka gjerë dietarat në në këtë meselë është cila është se edhe njerëzit më të mirë si Muhamedi sallallahu alajhi wasallam çka ka pas garantën e Zotit xhelel xhelalut e ka pas garantën e Zotit e ka pas garantën e Zotit Ebubekri ka pas garantën e Zotit e ka pas garantën e Zotit tani për çelëme në vëmendje po vjen Ebubekri dhe i thot pejgamberit sallallahu ja alajhi wasallam ia pllejë me Ishlomekën Këtu për nga mbire e senam nuk u bo me atë tak valoku në ftoftë të disa prej njerëzëve të se ke, e keç kuptojë. Mi thonë, qka? A jenë hak? Mërë i këtu, një mona loj, duroj i këtë sejnë, duroj ti. Pse mësë mi duru? Jo, tha shkoj e bërë këtë, dilë. Sa ajka po zemër, sa kohën si plët njerëzë, une ma si s'pomuj me të mbrojtë, qysh me të thonë? Andaj, duhet na për ikëso me në Garantën e Zotit, që Allah u ka me të mbrojt, edhe besimtarët, për nuk u bo këtu naiv, A për nuk u bo naiv, mi thonë, o Evo Beka, që ishtim po lip tash për njëve, t'ja s'pëm njëmon mua, minjëhet, jo, jo, jo, e kuptoj rastin, e kuptoj gjengjen, e kuptoj dhintën, e kuptoj dopsijen, tha dil, dil, si kur që ju tha dhe ma vonë, plëdve dilni, dil, lërgonu, pse, së tërtura us mundohet me jetu pallimta, pallimta teatrit, derisa mos um prit rregulla, ja shko këtu me librit kësh librit. me librit ku ta sjojsh ti, ku garantojsh ti, ku tirish ti pas e kur si as ti takat çai thun njerëzve. anashka i ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tho dai shradi Allah fa adinela, idha la yata dil. anashka msojna këtu, se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka jetue edhe si pejgamber me ligjet e e njohura të njerëzve me ardhm vrojl andaj tham kur emigroj kur i than çdo arabit si të na e mbytosh Muhamedit 100 dejve 100 dejve a di sa vojn 100 dejve pas 1000 eurove dejve më dopta po ka pas dejve ka 20000 euro ka 30000 euro ka 50000 euro ni 100 dejve sa parë kish morraj Sot mi tha njerëzve ome 100 euro të vrajnë, Zotin Haruj. Pse? Adhët, s'ka zorje bandë vetën. Para me ndo, 100 dhe për kokë. Nuk thaj, mërru në Allahu. Thaj, jo, o Ebu Beker, ajde dalla. Dhe umë shëf, dhe hinë në shpel, dhe e kafshoja krejpje Ebu Beker dhe sidikun. Dhe ketë këto për çka me, me argumentu, për një sen. Allahu ka ligje. Dhe kemi përmena tjetë e istoria për nga miris e selim. Rasit shumë ta, që neve shpeshar po e këtë kuptojna. Ligji i sebepit funksionon në këtë dunjo. Cila ligji i sebepit? Ligji i sebepit është se kur të bajsh bismila, barkis mungshet, regut. E që du të me bo? Du të me bo? Bismila me dal në pazar me lip buk. Mësani me thamë, përshditi bismila me hangër. Andaj, nuk ka, ka mundësi në fenë me kuptu që ishtë dojnë anë. Po du të me kuptu që kanë kuptu këta. E që kuptu në këta? ta kupton se Zoti na nin moll kur na timon asaj vet. Zoti na nin moll por me kupton ndryshe. Allahu xhullejalal u gjele pejgamberve, kreet pejgamberve. Edhe në fund Muhamedi s.a.s.l. Çka i tha kur e luftuan populli vet? Çka i tha kur e luftuan? Ai tha ve shkoj i durt kana? Jo. Tha mobilizohu. Nuk i tha çoj i durt kana. Na në fund, na e kry na pun A i me dasht, hit sebe këtë rast Por Allah u gjelluar e do njeri me mor sebejpot Andaj, mësimi i dyt Ndërrua vezën nga kjo nëngjarje Cila ashtë se Muhameda e Selam Edhe Abu Bekri i dyti E kanë kuptu ligjin e sebejpit Andaj të kuptojna se ligjin e sebejpit E shumë i magë Dhe feja jo nuk vjen kundështim me ligjin e sebejpit Nuk vjen kundështim me ligjin e sebejpit Cile është ligjin e sebejpit Shkak pasoj Shkak pasoj merra e than kryer si duj bam bismillah prapë e than kryer thuj elhamdullillah prapë e than kryer pse se Allah e ka von liç fizik kur bie dikush në diçka thyhet edhe thehat pse është ligji i Zotit xhelel xhelal kjo është mësimi i dytë mësimi i tretë ndërruar ozën nga kjo ngjarje ka shumë dietard me një ngjarje e stërhollojn dhe e nxjerrin mësim prapë stërhollen dhe nxjerrin këtë nas që na mund tiki, të i ketë tumi permet po disa më më çfaçura simi i tretë Ebu Bekërës i të diku, ishte personi i cili, për nga mberi së sellem, sikur që e kishte, ha, edhe, edhe sahabët tjerë të sretin imoni, por në ato detalet më intime, qka me bo, kush ishte? Shpija Ebu Bekërit. Shikaj shka të në fillim transmitimit. Thot, për nga mberi së sellem, vind të shpesht e na, e, në, e një dit i tha Ebu Bekri, a dalja rësullë Allah pikturë. E djetarë thënë, a i që e kur tha, vind të shpeshtë të na, që ka argumenton? Se për ingamberi së sellem, njërin më të afër të ka pas, e bubekërësit dikun. Andaj kanë zjerë djetarët dispozit, se ofendimi e bubekërit, i veçant, është rezikë, si kur me ofendu, drejt për drejt për drejt për ingamberi së sellem. A? E cekën në ligjeratën e kaluar, se është haram misho sahabët, këtë sahabët Aranoj, gjunaj, madje shkon deri në dalin nga feja zotin arrujt, me ofendua për për kërësit dikut. Andaj ka ndonë djetartë, nuk shof mi as një arsyje valide, të mundshme, mi u përzik dikuit, me e shahaj për, për për kërësit dikut. E para është përmin Kur'an, e dita e ka lefdru për nga mirësëm, e treta e ka pas njeri më të afërt. Pe njësëm e ka pas dhejrën qelë të e për për kërës edhe bubekre ka po dhëndër për ingamberin ale i salatës e ramë andoj mësimi të rejtë cilë është se vlera e bubekre që faqët ku për ingamësëm ja kalon dhejrën qëllë kur dushin qka dush kërko na jemi në dispozicion në tanë 100% jo veqone gruja, qika, djali pasuria edhe këtër opë qka i kam kjo ka qene bubekre së diku ja ka qelë dhejrën për ingamberin sëllëm që tjetë i lirë në kërkimin e ndihmes. Nësimi i katër nga kjo të ndërrua në lezër, është se lejohët, kjo është juridike, juridike, kuptimin dispozit, lejohët kërkimin mbrojtjes nga dikushit cilis është musliman. Nga se e bubekërës i dikho e pranoj mbrojtjën e dikushka si është musliman. Pra, Ibnu Duhunne, i ndihmoj e bubekërit, ki ishtë u dalë, ajta jo, këtë o masë, unë e tri pas ki që ka i tha unë e tri pas sish musliman sikur që e kemi përmenti istoria Muhammedin së sellem se dy njerës që ka e kanë siguru Muhammedin së sellem së kanë qenë musliman i pari për i tyre ajajve e butalit së ka qenë musliman dhe ka vdekjo musliman dhe tjetëri tjetëri ka qenë Mutrim ibn Adih i cili nga ta i fikullo shkthipe nga mberi së sellem ka thanë së pomlajnë me hië po më tërëtërojnë, ka thë nërët mbrojnë. Këtë këtë të të tërëtë, dy që e ka mbrojnë, edhe këtë që e ka mbrojnë, e bubekër e sidikën, s'kanë qenë në muslimanë. Djetarë kanë gjithë konkluzë, se mbrojtja, apo pranimi, istrehimit, nga një o musliman, lejotë për muslimane, në gjengje të zorshme. Andaj duhet bësitari më konë si qelë, nga se nuk i dihet gjengjes, dhe jo mu po, Ska Allah në kena me veti Edhe këta kam basa Allah me veti Ma shumë se ti Këta e në përmenë Kur'an Ti si e përmenë Kur'an Unë si jam i përmenë Kur'an Andoj nëse këta kam pranu mbrojtje nga njoni So musliman, a i heq Ka dek jo musliman E qka thu për musliman të tjerë Që janë më dopse e bubekri Më dopse, ka thonë për ingamberi së sellem Për e bubekri së i dikun Me nëzjerë unë metin tem Këtë unë metin Këtë imani unë metin A neve pëllot dhe shanaduket, a, imanin, kështu kodër e kam. Vespa. Thot pe nga mërë e sëramë, kitë u metin me morë, edhe o merin, edhe alijun, dhe me ndjerë e bubekrin ka një anë tjetër, ka anë tjetër e peshores, e bubekrin anën. Këtë që kar anën me kitë u metin, patë nevojë me me, më katër, katër, lejohet, mustrehu, më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m dhe nuk prish asë një sen nga feja e besimtarit dhe nga takvaloku i besimtarit dhe se ajë mbrojot me një rastë të caktuar me dikani cili nuk o musliman a në kjo është mësimi dhe se në kanë gjerë djetarët mësimi tjetër mësimi i radhës mësimi i pes nga këngjarit është se friga më e madhe e zulum qarëve të cilët nuk e dojnë fejnë e zotë i gjelë i gjelë e luhu cila është është që ata mos të d Apo, Kur'anen. Pra, ata që ka i than Ebnu Duhunës, thanë e pranojnë a me mbrojtë. Thuj, mësë kënoje Kur'an me zanë. Ediku i shtotë, po, le, nuk ka, sotë kanë dryshoko, a të sotë në lajnë me Kur'an. A të leojnë me shpiku Kur'anen. A ta e rapët e ka të morë veshë drejtë për drejtë. Sot lajnë me ledzuhë, si kur jetë le të ledzuhë, diri shka shkasë mirët veshë. Kur ta shpjegosh dhe kur ta citoj, çka thot Zoti Ungjë Lelalu në Kur'an, çka thon veza, a tash ran, shekollin 21, ku kalzon këtë ngjarë shekollin 21. Andaj të nderuam veza, ta kuptojmë se Kur'ani me gjithë mveshtinë tiçka e ka, me gjithë recetaën e tiçka e ka, kë nuk pi ujë të zullumtarët. Kë nuk pi ujë të zullumtarët. Andaj çka i thane Abu Bekrit? Hin mrajna këno, jashtë jo. Andaj ta kuptojmë se Kur'ani nuk shkon të zullumtarët. Tha Allah u gjele gjele aluhu Ne kemi bërë pengesa Në mes Kur'anit dhe vezhve dhe zemrave dhe syve të zullumqarve Pengesa mes vezhve Syve dhe zemra të zullumqarve Andë dhe njëherë Kur'ani nuk hitë e dykush Nuk hitë Dhe këta duhet neve të kuptojna Se zullumqarët nuk e dojnë Kur'anit Dhe neve du të alehtojnë Kur'anit më shumë Dhe se zdojnë a munkon nga, nga zullumqarët Kjo është ajo të se ne ka përmenjnë e djetarën nga nësimët e, e kësa një gjarja. Një gjarja tjetër nga e bubekërësit Diku, e cila kalëzën dhe e shfaqë vlerën dhe pozitën e bubekërësit Dikut, është se e bubekërësit Diku ka qenë njëri i cili ka dasht me, me morë piesë në gjdo një gjarët një pengamberi së sende. Ska dasht me hikë pengamberi së një herë, që do përmenë një gjarën, e fundit nga Abu Bakr Siddiku sa është mërzit kur e ka marrë isharetin se ka me dek pejgamberisallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve vjen Abu Bakr Siddiku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkon leje me Himrena nder e xhen zonin e çikozvet e ka çu zonin pak çika vat gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha dhe Himrena dhe e kap çikën për petku dhe bën xhumb me e godit Qikë në vetë, për hatër se përjaqon zanit për nga mërë i salat e sëllëm. Nga se ata e kanë pasë ndalu me sahabët me që zanit dhe për nga mërë i salat e sëllëm. Allahu u gjellonë në sunën hëgjurat, ja u kanë ndalu kejtë musliman dhe me që zanit dhe për nga mërë i salat e sëllëm. Kërë ka zbitë këja jetë, ka thënë e bubekërë si të diku, Wallahi ja Resulallah, ka, nuk kamë të folë më, posë ajë cili folë me pëshpëritje. Pitutis, Gëse ka thënë Allahu gjelë gjelalu, la tërfa'u asuate këm fauka sautin nebi. Mësë qëni zanin, bë zanin e për nga besa. Mirë po për nga mere, së ra me ka kuptu se mrejna familjes, këto pak ndryshe. A, burgruje, jenë ato muabejtët, qotë zani, këtu kofre kohenë, sa shkojnë tërmanët e të poshtë. Kjo nërmale. Mirë po e bubekre, donë të shumë për nga mere, së sëllë. Këta e kishtë e qikë. E kapi li dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka pe ubeqrin dhe e largon e largon e ubeqrin i thot ebu Bekri, e ubeqri qi gjizvat kur mos shoft te qozonim pe pejgamberin alayhi salatu vesselam dhe e shmang e ubeqrin radiallahu an pejgamberi alayhi salatu vesselam kur dal e ubeqri pejgamberi sa mi that tshtova Ka mbë djetarë, se kjo është pi humorit, pi nga berit, a le i së lasëm. Ka dhona e pavës e të pështohuva. Rath përkeve të hongër që të ekin, stasë unë e të pështohuva. Ata rë shkon në njësa ditë, thot a isha shkon në njësa ditë, dhe erë prape bubekërës i dikhu, na ishë minë gjendje disponushme, me përën samë, kom, shkëmbe ishë mi mua bejtë e që sharake. Shkëmbe ishë mi mua bejtë e q Kur jeni tu kesh, çish çish ke, më dhat leja kur ketu për la. Pra akoma mund siun e ti tash ç ç të marr pjesën në çeshjet e yuvës, në zbavitit e yuvës, çish mora pjesë kur ket hë ngrindje. Kjo është rasti që ne ka përmendë dietarët nga vlera Abdullah Qersidikut. Ku është vlera? Se Bubaker Sidiku të ndëruar dhe zer. Para pejgamberit s.a.s.l. se ka lënë kërkan hiç. Ha, sigurisht që ka njerëz. Vallallat, çka hema kjo? S'mund më pas gabojm kjo. Ha? S'ka bazë që ka hema. Do ka bazë Resulullah tha mos shofti aquzanin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Miras ka mujt ta më atom me sam gjë zvet? Ato janë mesele tjera. Mir, po dietar kanë von vlera e Abubekrit. Ku është? Se te Abubekri s'ka përpara pejgamberin më paralel dikush, kurkush, hiç absolut. A ndënderuar vëllazër, ta mësojna se vlerat mirën të ecit pejgamberin përpara, e jo vetëm. Edhe dikush thot po na tash të kenë, ne kemë hadithin. Ne kemë hadithin, ku thoi dikush, ka thon pejgamberi s.a.s. është vërtetuar që ka thon pejgamberi s.a.s. çishë morrë laktat. Çishë morrë laktat? A morrë çorë zitet? Andaj shikoi baba Kuda Siddiku, thon nuk ka këtu çikajme. Kjo është pejgamberi pe i Zotit xhelel xhelaluhu. Andaj dietarët thon pejgamberi alayhis salam ia lejonte grave të vetë ta mechuzonin ndaj dhe lejonte. Dhe i tha pejgamberit sam, në ditë për një ditë ve Aishës radhiyallahu anha. O Aisha, u ne di kur je nervoz me mua. Pra Pash normale me e lan ngryr me me e xuzanin. Ka dobura mas moje selaj. Nëse pejgamberi sallallahu aleyhi dhe salam tha pra e di kur nervozosh me mua. Tha kur e di rasulullah, tha se kur ti je nervoz me mua, thu pasha zoti në Ibrahimit. Tha e kur je në dispozim me mua, thu pasha zoti në Muhamedit. Pra ajo zoti është të Muhammad, edhe imami i Ibrahimit, po kur jeni nervoz me Musa, po po më imem. Andaj ta çështuosht ja rasulullah. Andaj vlera Bekrit, ku e Abu Bekrit kuptuosht, nxjerrja e pejgamberëve të parë. Dhe e dyta, çka është e dyta? Normaliteti i jetës me pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasalam dhe Abu Bekrin, familja e Abu Bekrit, Bekrit. Shikoni të nderuave nëse lexon ngjallën në me me kujdes. Ktu po zhvillohet se ndet shumë normal. Dikush mundohet me me kuptu fenë e Zotit Xhelel Gjell Xhelon në shumë formë mekanike. Ha, prit tash këtu gjuptimin e çdo sa nukon me numra dhe lëvizje të matshme. Jo, arabot, muslimanët, sa han bashapët e bejm sam, e kanë zhvilluar jetën normal. Shiko ço Zani, njëri atje vërtet do ta shohim Tomer me Khatabi. Ka njëri me këshillue, me mor këshilla prej Omer Khatabit për gruën e vet. Kur ka ardhur Omer e ka gjetë ty aq zonin gruën e vet Omerit ka thon kthën natë mas mos i ki gruaja i vërtet Omerit mule të mbërtose. Tha Omeri, "është ma më përparsor mos më bërtit." Më përparsor është më bërtit. Andaj msimi ditë çelë. Jeta zhvillohet shumë, në jo, shumë, shumë më normale. Jeta zhvillohet më në normale dhe ata ku e kanë pranuar fen, nuk ka thon tash ka dal. Jo, është zhvillon jeta shumë normale dhe shumë mënyrë të natyrshme. Andaj edhe kjo na duhet ta kuptojmë anësim. Se s'ka s'ka s'ka nevojë njëri most të ngarkuajë me morj do sa në në nivelet mackajshme. Jo, disa prej tyre shkojnë në mënyrë normale. Për ngjarjet të cilat i kanë përmendë dietarët në vlerën e peigambërit në në vlerën e Ebubekrit Es-Siddikut, është edhe ajo të së nden kanë përmend se Ebubekri Es-Siddiku ka qenë e kanë thujt dietarët hassas. Shumë kanë injeksion dhe imprekshëm. i prakcion. I ka marrë dashhisharret. I ka marrë dash fjalë me tërthorazi që ka i thejmë neve me temsile. Ki bo dikujtë sile, sile, rrëthë për çarkë, o, oh, uh, hajte më angatë, se së pëmujhën e të ratje. Eh, sahabët të ndërrua vezër, e eh, kanë basë një regullë, para se më ardhë islami. Kanë basë një regullë, ka thonë, e lebibu bil isharat i e fëmu, i meqmi me isharat mërvesh. Ha? Me isharat. Mos provo me si që i me full me isharat, se të kuptonë gabim. Shikojë bu kërës i të diku. Se një ditë për ditë dhe për nga mërë I salatu e selam Hipin më më bërë Dhe ka dhë një hadith Tha për nga mërë Vërtetë Allahu I ka dhën një robit zxedje Allahu gjelluar I ka dhën një robit Këtu ka ardhë robit një rob As e më rasku Një robit I ka dhën zxedje Apo do me nejtë ndunja Ala me vazhdu Apo do me ardhë të zotit Dhe ky robi e zgjidhën me shkutë zoti. e Zotit. Kur perfundoi kët fjalën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, filloi me çajt e Abubakr Siddiq radiallahu anhu. Dhe tha: "Fadainaka biaba'ina wa ummahatina ya ja Rasulullah." Tha Abubakr Siddiq, "Ya ja Rasulullah, ti bënë qurban nonat dhe babat tona për ty." Ka cin shprehje arabe, kuptimin kë të çka zonë kë të ja për ty. E bubekre si diko e murvesh muabetin Për një nësën folin në mënirë pasquuar Por aja kuptoj Thot transmitusi Filu njëzit me këshir e bubekrin Pse po ka onki Dhe pse ja tha këtë fjarë për nga mberit Sallallahu a.s. Thjesht për nga mberi a.s. Po kalzon për dikan Dikur, dikushi ka thonë allahu Apo do me nejt, apo do me arë A i ka thonë një po do me arë Qa kohë lidi këm e të kajtë mën thot transmitusi mirë po pas një kohë e kuptum se shumë frikë vdishë për nga veri së se sellem pas një kohë e kuptum se qaj i robi i shkon për nga veri sallallahu aleyhi sallem e buvekër e sidiku e kuptoj ha, e kuptoj se qiki robi është për nga veri së sellem a dhe shikoj shpër një shmërije a e kshmi kuptu la me e ka dhun i njari ka ndohë, dikun edhe ti me e kuptu se na, por këtu i na të full O do të ju falënderoj shumë. Andaj thonë sahabët, thonë edhe selemi Malik, edhe Abi Said al-Khudri, "Fkaana Abu Bakr a'lamuna." Abu Bakri ishte më i dishmi joni. Kush më i dishmi? Nga se kët fjalën e pasquar në rob e përkthai dhe tha pejgamberi s.a.s.e. Kjo është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Këto mësimet nga kjo ngjarje të ndëruar gazaz. Detar kan thon se vlera e njëri ju të meqëm është me kuptu me i sharat eh? vlera e njëri të meqëm është me kuptu me i sharat dhe për nga më beri sallallahu a.s. i ka da është njërëzit e cilët kuptojnë me i sharat ata një dytë për dytëve ju ka tha për nga më beri sallallahu a.s. ka da imam dhe ka nërë si cilin sa finë e parë që është të jo shpesha ndodhë një loj eh, jo bashkë merit dhe kompetence duhur tha për n le të mrinë nga të njërëzit e meqëm për juve. Êshtë përshimu prisi me pas dikan, përshimu zdo salë mi avizetu. Ti ki me shku këtu, ki mu këthi prapë, ki me shku. Kjo e lodh njëri, kjo e lodh njëri. Andaj tha le të mrinë nga të njërëzit e meqëm, përshimu me të meqëm e është, e mu be kërësit dihu. Shiko që që kuptoj? Tha, që kjo për nga mberi, a.s. Salat, Andaj filloj me qajtë se pëngamberi i unë a.s. pëngamberi i unë s.a.s. zgjidhjen që ja ka dhënë Allahu djel me nejt edhe pak nuk e ka pa po validje pra dikush kështon pse beska nejtë pëngamesa me dhe sot këtë të problemet bëna i sos nejve masë ja ka dhënë Allahu sa doj ka dhënë a do me nejt din në kiamet jo me nejt pa fun a do me nejt din në kiamet apo do me artash ka dhënë jo do me artash ku është vlera ku e vlera vlera është mu përpudh me ata qëka e ka po Allahu caktim para prak shikur që të ta shofmi se e bubekre si diku gjithmonë kur ka pas polemik me omerin Allahu zhele gjelele ka realizute bubekrit Allahu zhele gjell vara e ka realizute bubekrit andaj vlera e kësaj kuptimi tështë cila se Allahu zhele gjell gjelelu i tha për nga mësam a përdo qatë që e komboj e gjele une a po t'jop në mundësi ti me zgjele tajo ozot e xelin tan e na çka mundam sim viksala se ajo çka e zgjedh Allahu për ti është më e mirë sesa ti çka e zgjedh apo e von qaim el jozia e ka steshtu këta me me duçanin ne kemi përmendim përmjes çuish më e kuptu këta njoni ka duçan çka ka aty dhe vin njerëz të më blejnë njoni zgjedh tani një tjetër na tjetër na tjetër ne ç'do më rad dhe njoni i thotë Prisit, ati domaćinit kujdestarit, duqanit thot zgeth të i për muhe që një fiton ma shumë a e qka i ka thon ati qka i njëf më dhe të vejt e ka në zgeth të i për muhe a kitë qka thot ozot bje ma qëta pra kur të ne lutë mi zot i dhe në ozot bje ma qëta, qëta, qëta a është më mirë që shtu mi thon a mi dhe në adha bje ma qëta qka ti e disa më e mirë për muhe cila më e mirë qiko për nga mirë i se selle çat ti shemë kibosata e kjo kon më e hajrit andaj mësimi të cilën e kanë gjerë dietar nga kjo është se pejgamberi alay salatu e selam e ka dhënë ato të cilat kanë qenë më e mirë por por por për, për, për, për pejgamberin sallallahu alayhi wasallam gjithashtu dietaret kanë përmend se Ebu Bekr Siddiku ka qenë prej atyre të cilat jau ka sos kund sahabeve gjithmonë kur kanë pas vështirsia e para prej tyre kur kanë ndrujë pejgamberin se selam kur kush ka dit ku me vorros e ka zgjël Ebu Bekrer Siddiku, gjithashtu penga Ebu Bekrer Siddiku kur kanë ard problem me arabët, kur kan kanë dhuriyet pejgamberit s.a.s. në numër i madh pi arabëve kanë filluar me lënë fe. Dhe është krijuar një lloj krize e madhe te sahabët. Kjo krizë ka debortuar te Umeri, ka debortuar te Aliu, ka debortuar te Uthmani. Krize, çka më bë, këta arabë janë lënë fe. Kan thonë, "Ky pejgamber mos i vdit, s'ka më fe." Ësht personi i cili i nëmërojët merit, i më nëmërojët merit se e ka vazhduhe themelin dhe thel binefes pas i ka ndash këtë me lan, është e bëbë kërësit dikhu. Andaj, kur kanë rapot, Na ka ndhana rapët në mos japna ze qatë, ka thëmë se, ka thëmë ja e jakin a dhamë pengamberit, ama tishtë ta japna, ka thëmë e bëbë kërësit dikhu, unë jam zavendësi i pengamberit sallallahu aleyhi sallem në dhe gjitha punët përve se si jam pengamber. Si jam pengamber. Ama kët punë çka i ka bëu po pejgamberit, edhe unë po. e kam i bëu. A me premiterat që e kanë bërë në dietar e Bubek Kresidikut është cila se ka vazhdu fenë Zoti xhelel xhelalu dietar kët kët veprë të çujin, ha. Reform e kthimit të fesë vendin e vet, se për pak o kon në shkollë. Domethënë Mehmet na pa fe. Mehmet pa fenë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mehmet për shkak u kuçka ti kujtohet. Derisa disa rat ka dhënë këshire. Për çast vetë kena fal kur kaon Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dash, s'oj Muhammed nai taktojnë vet. Sidojna 3, sidojna 2. Ka grupe plot sekte këtu. Thonë ne janë balla, më fal. Donjëherë thotë zemrën e mirë është më pas, donjëherë hekin kejt. Që çshtu kanë filluar orvatje. Kush ka e kanë dalë çka të orvatje? Ka qen fuçi e madhe me dal. E kanë dalë Abu Bakr Siddiku. Ek, derisa edhe Omar al-Khattabi ka pas një lloj krize këtu. Ka pas një lloj krize këtu. Derisa i ka thonë e pa është se Zoti Xhellal Xelalu ja ka çelë të vërtetën e cila është bajtim me Allahu dhe pejgamberin sallallahu se alajhi wasalam Ebubakri Siddiku. Andaj kreet muslimantë e parë dhe muslimanë që kanë orë pas e kanë pranuar dhe miratu me zemër të plotë dhe me qetësi të shpirtit se s'ka njeri më të mirë se Ebubakri Siddiku. Ka ndrujet Ebubakri Siddiku në vitin 13 të Hijrit nga pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe oj varros në në dhomën e Aishës radhiyallahu anha ngjit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam andë ka thënë anasim li malik për vlerave të Bubekrit është se bashk kanë jetuar xahilet bashk kanë jetuar islam bashk kanë emigruar bashk kanë jetuar në Medinë ha aty ja kanë lanë imam llokin aty ja kanë lanë imam llokun pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe bashk janë varrosur Dhe bashk kanë më rinjallë, dhe bashk kanë më të unë gjennet. Kjo është e bubekër e Sidiku në, në pika shumë të shkurë tëra. Në kam betë edhe një piesë e cila është piesë e jetës e bubekër e Sidiku të shka kalampi porosive kë njeri. Kjo është shumë i matë, të në nërua dhe zërë, na nuk i na të zbukuru jetën e bubekërit, i na të zbukuru me jetën e ti. Pranasin atë shtuataj, na na as mundë me kalldu kush as. Andaj përmendën ligjratën e kaluar se Ebubekri nuk arrijet. Kjo është e premë. Ai vetëm miçsohet, duhet e kështu me radhë. Andaj lanu nuk kërda të zbukulloj jetën e tij. Po ne vetë çka na intereson? Msimi. Na çka? Çka më na më njerë pikë ti njerë. Dietar kan thon Ebubekri Siddiku, sikur se ka transmetuar pak hadithe edhe pak fjalë ka lan. Ebubekri çish përfituohet për i ti ka thon jetën, ja studion jetën, çdo lëvizje, çdo lëvizje e studion, aty i nxjerr mësimet e Abu Bekrerit Siddikut. Prefialt e të cilat i ka lanë Abu Bekrer Siddiku, do është prej më të mëllojave, sa ti ja ka citu Hasan al-Basriu, ka thon kjo kulmi i modestisë dhe insallokut e Abu Bekrer Siddikut. Sot Abu Bekrer Siddiku në kohbdën e sinën e ka mbajtur para kura bëh kalife jo dinëse Abu Bakr Siddiku oj bo halife me pajtimin e kët muslimanëve. Fjalën e parë që zotë ka thonë, do kta e ka regjistruar historia. Ka thonë emma ba'du ayha an-nas. Hudbon e parë ka thonë, o ju njerëz. Qadulitu aleikum walastu bi khairikum. Kjo fjalë pikëtit historisë për për për mua, mund të më, më kono jo çashtoj. Po edhe për plot dieta. Kjo fjalë është fjala më alttonit Fjala ma e cila argumenton se e bubekër sidiku është pi mrejna dhe pi jashti pastër. U ka bo prisë i ketë arabëve, ma vonë edhe ketë uh, shtetet dhe se t'janë shlirue. Nësa i ka vendu së themelet, qiko që ka thënë hudbën e parë. Jo, jo post ka rike vogël, ka rike madhe, ka rike madhe. Ka thënë oju njërës, ju mba i parë i juve, po s'jamë më i mirë i juve. Unë jam një boy i parë i Juve, po s'jam më i miri i Juve. Pra, po zitëm se e kam s'është më e i parë, mos pejgambërit s.a.s.l. Çdo mëvon s'jam më i miri për Juve. Ka thënë Hasan Albasriu, për këtë shprehje ka thënë ve huwa khairuna wallahi. Ka thënë se jam më i miri për neve wallahi. Ka thënë po ai vetën se ka paç po ashtu. E kjo është msimi i madh. Wallahi, si tashivsh veten më të mirin, si e më i miri, garancë kjo ta. Ha, mos shif vetë më të mirin. Shif e vetën se si më i miri, dë miri. Dë be, be t t i e bën Allahu më të mirin. Diku sot po spomojba, përpiqësohum t'që. Ti prapshi vetën më se si më i miri. A do të shikojë Bukakeri Sidiku, tha vallahi se si më i miri, "Walakin nazal al-Qur'an." Al-Qur'ani u sën al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa 'allamana fa 'alimna. Ka thon po kët kitab se janë bë i parë. Sena ka nga Kur'ani dhe, dhe na pra, e, kur si e ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe na e kena marr kërcim. Pra wallahi mos më paslalom pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më kanë njëni e pari kur siç ka bë. Pastaj ka thonë: "Inna akyas al-kays at-taqwa." Ka thonë dinë se mençuria më e madhe është takvallahu shka mënjuria më e madhe se Takvallahu. Andaj na jemi në muajin e haxhërimit të ndëruar Vezir dhe muajin e haxhërimit tham se prej çellimeve axhente kryesore kanë eko Takvallahun. Po subanën Takvali kot. Nëse situutmi Allahut, nëse sidrumi Allahut, nëse pastrojna vetë, shko shko të vi kur xhopin e neve. Shko kur xhop as piaxhërimit, pa jetën më pastru. Foteve bebe Korrecidiku në hutbën e parë, mënjuria më e madhe, intelektuali më i madh është ai që ka, ka dron Allahut pas ai tha وان احمق الحمق الفجور budalokum mai mall noksa laku mai mall es me bojuna skoma noksa se be bojuna tho lawje ni celalu akoma noksa te ndëruar vezë se njoni cili hi zjarr çai bando bi sa qoni ma çem zotinaru pi zjarrit andaj nese na nuk arrim me shputu pi zjarrit ke diplomat intelektualizmi, akademizmin, ligjërimi, shtirja se e këtu më radh prej sene të cilat kanë dobi në këtë jetë, kanë dobi në këtë jetë, ti hapin disa gradat e pozitave në këtë jetë, por në fund, në fund, nëse spotojn vizharit, çot është? A ndonjë ditë prej ditëve po zhvendosmi vetëm një moment te një dijetari i madh i Bagdadit. Ë ka pasur emrin Abdulrahman ibn al-Jauzi. Kan morr pjesë në ligjëratën e tij mbi 200 mijë njerëz, 200 mijë njerëz, shumë janë, shumë janë 200 njerëz. Dhe për moment kanë filluar njerëz me çajt dhe me më morzit për lirigjërimin të tij. Dhe për moment e kanë ndërprer ligjëratën dhe ka kthyrë në shtëpi. Kan shku disa talebe, nxënësat e tij të, të afërt dhe i kanë thonë oj pse ndërpreva ashtu ligjëratën. Ka thënë vetëm ardhi me ndim. Këti u mëhingjen atë me dërsat e mia. E unë mësmë më hi A jam i mëçëm? Tha jo. Sa për çatajnë ole dersin. Ke ti po më in në gjenat me dersat e mia, e unë mos më hi. Ke ti njerëz me ta po hajrin për shkollën që ka eki, e diplomën që ka eki, e vërtitën që ka eki. E ti vetes mos bja po hajrin axirat. Do sosh mençuri, an dash ka dha Abu Bekri. Mu kanë më që mo, mu kanë takvali. Dhe mu kanë pa mençuri noksan o me bojuna. Allahun e rrin gajunoj. Andaj kjo gazin khud bi apo frej Abu Bakr, pasaj ka dhon. Wa inna aqwaqakum indi al-dha'if. Kjo është ligj, kjo kanun i xheriatit Zotit xhel xhelal. Kjo është drejtësia e Zotit xhel xhelal u e manifestuar personitetin e Abu Bakrit. Çka ju tha? O ju njerëz. I fortë, ti më i fortë te ju, te unë është ai më i zaifti. A? Te na i fortë oi fortë. Abu Bakri tha, "Jo. Më i dobët ti pijuve" te une a më i forti a ku të venë e më i dopti me më kallëzuh di shka mu anku di shka a e i dopte une a shë më i forti ta shë marrë parasysh a ku të venë e i forti se marrë parasysh sepse i forti, se forca është disa është forcë fizike është forcë intelektuale është forcë e të folëmës andaj di ditë pëj ditëve për nga meri se se lem qka tha kur po vini mu mu mu gjikute une tha ka di kush pëjuve di me folë di me të rëdhu Dëme fol. Ka dikush vallallajë edhe me letër të shkruarën thot, unë jam tamam. Ati e që, tha ti, ky gabevo. Po ti më fol, ti më, pashallojm, pashakta, pashata, mahnit. Tha pejgamberi s.a.s.e.l.l. Unë e gjikoj pësaj ska eni, vin dy veta, njëri folje tri fol, fol dhe nëse dikush dëme ka dhësu, unë jam hak, më shumë dëme ka dhësu, tha unë gjikoj për atë. Ta bë po nëse kjo e di, se tjetri jon hak, edhe pse s'po di më fol. Ka dikush vallallajë s'di më le hak në vet? Zdime, zdime full, a haq e ka? Tha, pengamere, salat salat, nëse di që jenë gabim, kalzo, se atare pagun me zjarë atje. Halajt, të halajt, shko në oratoria, shko në di me full mirë, atje ko haq dhe drejci, andë qka ta e bubekri? Te une i dopti u vështë i fort, pas ta i tha, hëtta e khu dhe lehu bi haqëi, deri se tja këta i haqëi. Kjo ka qenë isoria e muslimane, fatë këtsisht, qen rall e porrall e pormall munesh me pa dikon ç i dop ti ç s di me fol ez di me mbrojt hakin e vet mi than musliman kadar a ne ç s di me fol hakike e jo mi than sa arati ç ka post e timin jo, ok, e kje jo por me ja kthi hakin ati ç ka hak thaj po be kristidiku wa in ad'afakum 'indi al-qawiyyu hatta akhudha minhu al-haq tademai dop ti prejve te une o maj fort ti prejve O celëp më i fort i muslimanëve te ona më i dopti se derisa të amër hakin që ai ka marr. Atë që ka thënë li dimi do të kenë gjikua Abu Bakr as-Siddiku. Pastaj tha Abu Bakr as-Siddiku në fund të hutbes au ju njerës inna ana muttabi'un walastu bimubtadi'in. Fa o ju njerës unë ndjeki rrugën që na kanë vizatu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Kur'ani eksumeral prej asaj që na gazbit të shfali. Walastu bimubtadi' unë nuk shpik kur gjë. Unë e nuk shpiki kërgjohë. Fe in ahsëntu, fe ajinuni, si të baj mirë një momni. Wa in zëghtu, fe kawimuni. E nëse lakoj shmangëm nga e drejta, atare, fe kawimuni, drejtomni. Ha? Sot me e drejtu dikani cili ka pak post, ki ka me të me mkallëzua. A da i sot është gjendja muslimanve ku është? Nëse, ra dhe shef di kanë me pozit që pranon në sihat. Ra dhe shef di kanë që ka pak maname që pranon mi thalë, regu, pozitën maja, ma. Qikëto, asë si ki ka vima, që kja nuk ka vima, që kja nuk ka batila, që kja nuk është e patrejta. Slejon mi thalë, kurkujna. Slejon po formin pozitat vogla, s'po vlasin pozitat moja, pozitat moja të vrasin, slanë asë mi kalzue. Ha me kalzujna tjene me kësik, se si njëni ka shkujt një libor, Se si me i xullumi të të pushtetëve atje. Dhe ka shujt libër dhe e ka marr në seminar me e tregun ligjërat se si me i boe apo manovrat për me për me i xullumi të pushtetit. Ku ne ka kri ligjëratën jashtë e kanë vrarë. Kuptimin se drejtësia është shumë e rrallë tek njerëzit. Andaj të ndërua vëllazër, kjo është hutbe e Abubekrit, i cila argumenton për çfarë? Por ndjekjet për pik ndaj pengamberit Sallallahu aleyhi Vesellem Për e regullohet tësat i ka përmen Ebu Bekre Siddiqur dhe fjalve të Tësat i ka leon porosi për muslimanet është porosi në të sënja ka dhon Omer vë Khattabit Kërja ka dërzu khilafetin Kërja ka dërzu qesët e bushtetit Ja ka leon një porosi Ka dhon Ebu Bekre Siddiqur Ittaki Allah ja Omer E pare ka dhon Ki friga Allah të Omer Ha? Nuk i ka thon këtyre ka... ja, ja. ti kum lan se ka tokë, se ka pushtet, se ka jo jo. Ittaqilla. Tikidron Allahu fillimisht. Mos qutut near kurguina. Vet Zoti Tanxhel Xhelalu. Nëse i tutot Xhallahu, të tjera të vinën më lehtë. Po qutut te Allahu, sa dush mkonim më çëm, s'ban dobi. Sa dush mkonim Zoti, s'ban dobi. Nëse ti ban dallvera kur je vet. Nëse ti e merr hakish ka s'takon. E kështu me rad. Tha kifri gallahu Xhelalu. Pastaj tha, dijesë Allahu ka disa detyra që i ka caktu për ditën si pranon natën regull djetar ka thamë që i këllusamën të imi e ka thamë kjo regulli ma i madhë që e ka nu e përve kërësidiku farzi ditës së pranohet natën farzi ditës nuk pranohet natën pra sabaj së pranohet një qi sabaj së pranohet një qi drejka së pranohet natën duhet mu falën vaktin e vetë andaj tha, homer, detyra të ditës së ti pranohet loj natën dhe Allahu ka kërkesa natën së ti pranën ditën jacijën, së mund është me falë nëjësër në drejkë po e falë e falë në vaktin e vetë andaj shikaj e bube kërësidiku konkludim nga Kur'ani ka thënë Allahu gjele gjeleluhu -Gjel im në salate kenet alel mu'minine kitaben më ukute namazi për besimtarët është i shkrujtëm arabët e përdorin i shkrujtëm e këputme po së ndryshon kjo e shkrujtme në vaktin e vetë A do sa kjo politike e madhe për neve. Ha? A ka, do pastaj pyetja më e madhe, ojë Kazaka, do të thotë Allah po thoni s'ka. Po pse spi ban Kazaka punë e e kuaj fiton riskun ti? Ti spi shkon ti Kazaka atina, at përse? At përse apo? Ni vorëje, di vorëje, tre vorëje, shko me pipune. E pse me Zotin Kazaka? Epse me zotin na vargmiti faln e ti 50 namaze per neer, jo te ndëruar zot. Duhet të bëkau pak më serioz me zotin, pak më të kujdesshëm me Allahun xhelel xhelalu. Çka i tha baba Qasim Sidik, Omar? Punë ditës, as ti pranon natën, edhe të natës nuk i tron ditën. A do të amun Apollosi, nëse Allahun e ka bën diçka ditën, ta bëjmë ditën. Dhe atashin e ka bën natën, ta bëjmë natën. Kështu e kargon Allahu xhelel xhelalul. Pas ai tha, Omar, Allahu sti pranon nafilet pa e qunën vën forzën. Allah u në këtë bërnë në afilët, pa e që unë venë farzën, si kur disa njërës, mundohët për shemëm me bërnë afilë, regullë, për farzë është mëjë marë, farzë është mëjë marë, që në Taravija që ka falë mina e namaznate, mundohëmi me bërnë një lojë veprimtarije vullnetare, nuk banë me qëku asa grimëca e mendimit se Taravija a më e mirë se një farzë, pi farzëve të zotitë. Reqati i parë, i sabajt, a ma e mirë se kitë të ravijet tërët me të qka folën në Ramazan. Kjo është me bajtimin e ketë muslimanve, ketë djetarve, andë shka të e përë kërësidiku, omer, porosi dhe ketë muslimanve, na filen mës farzit, dëtyrët njëherë, mësaneja ta qka të do me bërë fundetare. Andaj na duhet të kuptojmë se para farzit s'ka kur gjo. Farz dëtyr e pati të rësushme. Kjo është për parositë të cilat i kanë laurë Babakar Siddiku, edhe për parositë të tjera, por se koha nuk premton nda lutje me Zotin Donxhëllë Xhelalu që Zoti Jonë Tebareke u Teala na mëson çë ti dojmë këtë shok të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem, ti njerëmi parosit nga jeta të tëra, e lutem me Allahun Tebareke u Teala që Zoti Jonë Xhelë Xhelalu na mëson me njëjëk parositë të pejgamberit ton sallallahu alaihi dhe sellem, parosit dhe ata të cilat i kanë laurë prej mësimeve shok më aleyhi aleyhi Gjelalu, të afërt pejgamberit alayhi salatu sallam, e lutem me Zotin Donxhëllë Xhelalu që Allahu Tebareke u Teala اتيكو <تصفيق> يا كيمي تشالو الله تابان قبول اتيكو كيم غابو الله تان اشليان الوس مي زوتين تون تباركه وتعالى تزوتي اون جلالو وتبار تميرا الله تيبان قبول نمازا تون او اتيشالنا وتبار تميرا اجونات الله تان اشليان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولاكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين